За ментами, і від них також тхнуло небезпекою. Багато хто з молодиків тримав прапори та плакати, але руків'ями цій агітаційній продукції слугували зовсім не традиційні вудки, а держаки від лопат, якими можна запросто проломити голову, якщо та не захищена міліцейською кевларовою каскою. Може, саме через наявність касок охоронці і порядку і повернулися до них спиною, з'єхидничала Уляна Подумки. Жарти жартами, але врешті треба було вибиратися додому. Назад у натовп. Іти не хотілося. Судячи зі звуків, атмосфера там ставала нервовою. З іншого боку, дорогу заступали короткострижені захисники російської мови з дубцями на переваги. Теж хорошого небагато. Вирішивши, що долати лінію зіткнення все-таки небезпечніше, Уляна, швидко, не піднімаючи очей, попростувала за сцену і раптом зупинилася, не повіривши своїм вухам. Десь зовсім близько лунала українська мова. Два чоловічі голоси. «Я вам кажу, тут небезпечно. Я просто хочу з ними поговорити. А говорити з ними вам, батюшко, ще небезпечніше. На тротуарі неподалік стояли невисокий сивий священник у рясі та з хрестом у руках, та міліцейський капітан у звичайній формі і без щита. Я вам ще раз говорю, батюшко, ідіть з миром, це не ті, кому вам треба проповідувати. При цих словах уляні прокинувся юрист. У таких випадках вона нічого не могла з собою зробити, ані змовчати, ані піти а майже завжди про зроблене жалкувала. Так і цього разу. Замість продовжити свій шлях, вона у кілька кроків наблизилася до співрозмовників. – Пане капітане, ви хочете сказати, що ці люди небезпечні? Міліціонер обернувся. – Ідіть додому, громадяночко. – Як же я йду додому, коли навкруги повно небезпечних людей? – показово здивувалася Уляна. – Ви ж міліціонер, візьміть своїх колег. І захистіть мене і оно батюшку. Замість перекривати дорогу нормальним людям, нейтралізуйте цих гопників, поки вони тут усе не розгромили. Капітан опустив очі. У нас наказ наказ допомагати кримінальникам. Офіцер схилився до Уляни. Жіночко, я вас, як людину, прошу. Візьміть батюшку, ідіть додому, і ні з ким з сих не заговорюйте. Зрозумійте, Якщо вони кинуться, я ж нічого не зможу зробити. Але ж ви без усякого наказу повинні захищати мирних громадян. Якщо буде такий наказ, то будемо захищати без наказу. А поки я вас отдільно прошу, заберіть святого отця. Він же їх агітірувати починає, а вони ж в неадекваті. Уляна принюхалася. З напрямку найбільшого скупчення вітер доносив густий похмільний вихлоп. А і справді, пан ходімте краще додому. Все одно нагірна проповідь з цією публікою вам навряд чи вдасться. А от стати мучеником можливість є. Священик звів очі до неба. На все воля Божа. Але ви маєте рацію. Серця їхні закриті для Божого слова. Я поспілкувався тут з кількома. Так оцей капітан, дякую йому, ледь мене відбив. Вони відчувають свою силу, а людина у такому стані нічого не чує. «У такому стані?» – уточнила Уляна, картинно постукавши пальцями по горлу. І у такому теж сумно посміхнувся Піп. Вони рушили тротуаром угору. Знаєте, на гірну проповідь все-таки слухали апостоли. «Як вас звати?» «Уляна. Отець Дмитро». «Ну, цей капітан міг би стати вашим апостолом. Без наказу? Навряд». Уляна пирснула і придивилася до супутника уважніше. Сиве волосся велично обрамляло довгасте, цілком благообразне обличчя, але глибоко посаджені ясно блакитні очі дивилися іронічно і навіть грайливо. «Нічого собі, святий отець!» – подумала Уляна, а в голос запитала – «А ви з якого патріархату?» «Бог один», – смиренно сказав Піп. «Бог один, патріархатів багато», – священник хихотнув. «У мене одна парафіянка, як побачить незнайому отця, завжди підходить і просто в лоба питає, «Ви наш чи з пархату?» Уляна посміхнулася, «То ви не з пархату?» а «Автокефальна українська церква. А хіба така є?» Я думала, що ви вже давно об'єдналися з Філаретом. Вони завернули на Шовковичну, і за півкварталу з поля Зору зникла небезпечна публіка. Це вже знову був звичний і безпечний Київ, а точніше розкішні і помпезні липки, найдорожчий його район. Філарет – відомий об'єднувач філософський, зауважив отець Дмитро. Як він був від Москви митрополитом, то так – Об'єднував, що аж чуби тріщали. І тепер у Київському патріархаті знову об'єднує. «А я у патріархатах не розбираюся», – щиро зізналася Уляна. Мені, чесно кажучи, аби не москалі. Вам куди? Наліво чи направо? Мені на мітинг. Тоді направо. І мені теж туди, що правда, до машини. Але на тім мітингу проповідували і справді ефективніше. Люди зовсім іншого гатунку. Там не проповідувати, там слухати треба, зауважив Піп. Там люди слабкі, і Бог говорить їхніми вустами. Щось у Ляні не подобалося у цьому протистоянні. Виходило так, що сильні завжди погані, а слабкі добрі. Але ж треба і добру якось вчитися бути сильним. Тільки от як? У тому то й біда, що слабкі. Ви бачили цих «А якщо їх напустять на мітинг? З того ж боку суцільні студенти і бібліотекарки. Вони їх повбивають. Бог оборонить», – переконано відповів священник. «Думаєте, Богові аж так потрібна українська мова?» «Потрібна. Дуже потрібна. Бо до нас із вами він говорить українською». Щось у цьому простому формулюванні було таке, що Уляна на мить зупинилася. Тобто ви хочете сказати, що страшний суд відбуватиметься без перекладачів? Тут настала черга зупинитися і священнику. Точно, – погодився він. Здається, ви юрист? Точно, – луною відгукнулася Уляна. Я теж за першою світою юрист, і тому скажу вам навіть більше. На страшному суді нас із вами судитимуть за українськими законами. Не дай Боже! Отець Дмитро засміявся. Щось у його посмішці було такого, що надихало говорити далі і обіцяло розуміння. Рідкісна, навіть унікальна риса. Я не ті закони, звісно, мав на увазі. Правову базу на цей випадок нам із вами готує зовсім не рада і не практика Верховного суду. Її готують Сковорода, Шевченко, Леся, Франко і тисячі тих, хто разом з ними орав цю ниву сотні і тисячі років. Добрі законодавці, і собі посміхнулася Уляна. Можна тільки мріяти, але щось мені ваші погляди мало нагадують релігійні канони. А ви просто погано знаєте релігійні канони. Бо канон і догма – це зовсім різні речі. Правда? Здивувалася вона. А я не бачу різниці. Канон прогресує, догма – ні. Ви знаєте, найскладніше у служінні – це проповіді. Не повірите, інколи доводиться готуватися до звичайної промови більше, ніж до іспиту у семінарії. Бо у семінарії тебе слухають викладачі, професора, А на проповіді, словом, ви щойно бачили. «Бачила», – із сумом підтвердила Уляна. Отже, сьогодні... Я провалився, зітхнув священник. І цей провал значно гірший, ніж перед викладачами семінарії. А може, тут просто неможливо було не провалитися. Дякую, посміхнувся панотець. Ви дуже тактовні. Повернувши на інститутську, вони опинилися у довгій колонії з транспарантами, що рухалася на підсилення протесту. Від Арсенальної теж ішли до ради, пояснив отець Дмитро. Хто міг знати, що вулицю перекриють? Я сам звідти прийшов. Думаєте, мітинги допоможуть? скептично звела брову Уляна. Бог допоможе. Але ж Білорусі Бог не допоміг, і Росії теж. Панотець на ходу перехрестив демонстранта, що попросив благословення. Бог не працює замість людей, він тільки допомагає тим з них, хто щось робить, і допомагає тим більше, чим більше вони роблять. А як, ви гадаєте, ми достатньо робимо, щоб Бог нам допоміг? Отець Дмитро замислився. Щиро кажучи, не знаю. А я должен узнать, хто ти на самом деле? Пленний фашист или бандеровський бандит? Червоні очі майора Бистрякова, здавалося, здатні були просверлити дірку у черепі і зазирнути крізь неї у самий мозок. Разниця небольшая, но я узнаю. А третього варіанта – нет, гражданин начальник? Степан Шагута вже котру годину стояв по військовому, виструнчившись посеред кімнати особливого відділу. І щоб не втратити свідомість, знаходив у собі сили зрідка відповідати особісту короткими реченнями. Третьєго – ти, гад гітлеровський, паскуда фашистка, хочеш чисіньким вийти – «Смірно!» – слідчий обризав слину його обличчя. І Степан струснув головою, намагаючись позбутися бредкого відчуття. «Так я тебе скажу твой третій варіант, що ти одно і другое одновременно, і судити ми тебе будемо по суровим законам нашої соціалістичної родини. Контужений я, гражданін начальник, не помню нічого. Слышали ми эти песенки? Особіст відійшов до столу і відкрив засмальцьовану картонну течку. Справу заведено ще репатраційною комісією табору – спецконтингенту у австрійському Вілляху. Розпочинала її довідка німецькою з лікарні з іменем, прізвищем та діагнозом – контузія та амнезія. Потім вже у фільтраційному таборі додалося повідомлення районного НКВД про те, що, за інформацією односельця Мар'яна Гурницького, Степан Шагута у 1941 році пішов до Бандерівських банд і навіть дослужився там до сотника. Згори було підшите не звідки взяте повідомлення німецькою мовою про те, що рапорт Шице Шагути про переведення до дивізії Галичина задоволений. Тепер же Степан помітив, що до справи додалася ще якась папірчина. Красноармієць Шагута пропав безвісти вісті 25 сентября 1944 року, зачитав урочисто особист і знову почав буравити мозок арештанта своїми червоними очима. Ета про тебя, видиш, ми все знаємо. Так от в чому причина цього допиту, Степан знову струснув головою. Він мобілізував усі резерви знесиленого від голоду організму, бо знав, якщо впаде, спочатку битимуть ногами, вміло та методично, не до смерті чи каліцтва, а задля найбільшого і найдовшого болю. А потім відділють водою і знову поставлять струнко на всю ніч. А послідкують окремо, щоб від завтрашньої зміни на больничку не зіскочив. А тоді новий допит. Тобто, на самом деле ти, безряков зіщулився, пленний красноармієць. Колишніми полоненими червоноармійцями у таборі були ледь не половина. Офіцери, прапорщики і рядові, вони вважалися відносно привілейованою кастою. Траплялися навіть випадки, коли тих, хто довів, що не співпрацював з фашистами, або, скажімо, у партизанському загоні розконвоювали, проте без права повернення додому. Такі щасливчики отримували документи, але все одно не мали іншого виходу, ніж залишитися працювати на тій самій шахті, живучи у таких самих бараках з єдиною відмінністю від решти, можливістю інколи виходити за межі зони, поработати за картошку, тобто за додатковий злиденний харч. Одно тільки мене тривожить красноармієць Шагута. І знаєш, що? Майор раптом розмахнувся і відважив короткого ляпоса. В глаза смотри. Удар в обличчя вважався найлагіднішим способом привести до тями підслідного, і не варто було провокувати застосування суворіших методів. Степан відкрив важкі повіки и через силу навів різкість на червоні буравчики лютих очей особиста. Это ж какие злодейства в плену ти совершил?